Və sonra müəllif ə, rəhməhullah ə, bu bölmədə üçüncü hədisi qeyd eləyir və bu hədis də Ayşə radiyallan hədisidir. Buyurur ki: "Əvvəlemə bu deyə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm minəl vahyə ar-ruya sāliha fil nəm. Fəkənə la yara Ayşə radiyallan deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ən birinci gələn vəhlər ə, salih rüya olardı. Yəni ən birinci vəh Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yəni, yuxuda olardı və bu da peyğəmbərlərə ən birinci gələn vəhin əlaməti ki, onlar birbaşa onlara, yəni vəh gəlməz, hətta o vəhya hazırlaşana qədər Çünki onlara, onlara birdən-bir o vəh gəlsə onların e, halı da e, təbiətən də ona hazır ola bilməzlər. Və bir çox, e, necə deyərlər, e, özlərində inamsızlıq da əmələ gələ bilərdi, onu e, elə bilər də ki, özlərində bir az cünunlu uzalarıq, bir çox səbəblər ola bilərdi. Və o baxımdan da məs e, Allah subhanı hikmətindən idi ki, Allah subhanıla e, peyğəmbərlərin vəhiyyə ilk vaxtı, yəni yuxuda onlara ə, göstərərdi, verərdi və bu baxımdan peyğəmbərəm qeyd edib ki, yəni sadiq salih yuxu peyğəmbərlə nədir? 40 bir 1, yəni hissəsidir. Yəni salih röyə peyğəmbərlikdən, yəni 40-dan 1 isə, çünki ilk vaxtı, yəni vəhllər məhz yuxuda peyğəmbər salləlləmu gələrdi. Və Ayşə bəndəyi ki, fəqə nə yərə rəyən illə cət mislə e, fələqə sübə. Yəni e, o gördüyü, yuxusunda gördüyü nə görərdisə, o fələqin sübü kim? Yəni fələqin sübünə görə misal çəkir ki, yəni o fələ, e, olan fələqi, yəni sübün parçalanmasını onu hər adam görür. İstəsən yerdə olsan, göydə ol, çünki o elə bir yerdədir ki, yəni hər bir kəs onu görə bilər və o cür açıq, aydın idi. Yəni Ayşə r.a. demək istəyir ki, yəni sallallahu əleyhi və səlləm e, yuxuda ona e, gördüyü və o süb kimi açıq aşkar o onu görürdü, bilirdi. Thumma hubbiba ilayhi al-khala wa kana yakhru bi ghar hirain fa yatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali zawatil adadi qabla an sonra isə Ayşə r.a. dedi ki, Bu yuxulardan sonra isə Peyğəmbər s.ə.v artıq təkliyi başladı sevdirilməyə və Peyğəmbər s.ə.v təkliyi başladı sevməyə və Hira dağında İbrahim ə.s. dinə uyğun olaraq ibadət etməyə başladı. Yəni, təkliyi də heç kim olmurdu, təközə olurdu və düzdür. Burda İbrahim əleyhissalamın dininə uyğun demək bu bir çox şərhçilərin yəni sözüdür. Ancaq peyğəmbər sallalləm hansı ibadət edib orda? Nə dua eliyib, nəz eliyib? Bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Yəni, Kimisə deyəms ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və Hira dağında möhürlə qılırdı və ya da möhürs. Belə şey yox olmayıb. Və ya da ki, deyək ki, əli bağlı qılırdı, əli açıqlıdı, ruko elirdi, səcdə elirdi. Bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Sadəcə Ayşə rəziyallahu anha dediyi kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və təkliyi sevirdi o təkliyi sevirdi və e, ailəsinin yanına gəlirdi və özün bir neçə günlük e, rusun götürürdü və gedirdi, həmin Hira dağında, e, otururdu başırdı orada. Ə e, ibadət, yani etməyə. Hansı ibadət edililse o, heç bir rivayətlərdə bize gəlməyib. ثumma yarcu ilə xadīcətə və təzəvvədili mithlihə hətta cəəəlu haqqu və huvə fəqaril hirə və deyir və bu bucür bu minimalla da deyir peyğəmbərəm davam eləyərdi və hər dəfə ə, öz urusunu götürərdi, bir neçə günə gedər, daha ibadətlər edərdi. Sonra gələrdi Xadice rəziyəllahu anha yanına təzən urusunu topluyardı, yenə çıxıb gedərdi Hira dağına, hətta deyir ona ilk vəh gələnə qədər, ilk açıq aşkar ə, vəh gələnə qədər necə buyurdu ki, fəcəəul mələku fəqalə iqra قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقولت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عليك اقرأ وربك الأكرم Və e, Ayşə Rələn qeyd etdiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v yenə də ə, adətin uyğun olaraq Xədizə Rədiyə Allahının yanından özün bir necə günü Rusun toplur və mağraya gedən, Hira mağarasına gedəndə və deyir, mələk gəldi və Peyğəmbər s.ə.və didi oxu. Və Peyğəmbər s.ə.vdə bütün tarix kitablarda ona qeyd edilir ki, Peyğəmbər s.ə.v yazmaq, oxumaq bilməyən adam idi. Yazmaq, oxumayan, bilməyən adı. Nansı ki, bunu həm hədislərdə, həmçində Allah subhantallaha Quranda bir neçə yerdə bunu bildirir. Və e, Cəbrua ilə dedi ki, oxu və dedi, mən oxumaq bilmirəm. Və sonra Cəbrua əsələm götürdü, Peyğambə əsələm sıxdı sıxdı və de, dedi, deyir peyğamət sən hətta mənim taqətim tükənirdi. Sonra deyir məni tərk elədi və dedi oxu ikinci zəfə və mən dedim mən oxumaq bilmirəm və yenə götürdü məni sıxdı və deyir, mənim taqətim tükənmək üzrədir və yenə də deyir məni tərk elədi üçüncü dəfə və mənə dedi ki oxu yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Hansı ki o insanı e, Qan laxtasından xərq etdi, həqiqdən deyə sənin, Rəbbin, yəni Əkrəm, yəni sahibidir. Və ilk nazir olan ayələr, məhz bu idi. Düzdür, burada müəllif üç ayəni gətirib, ancaq bir çox təfsislən rəyinə görə ən birinci vəhiy olunan İqra surəsindən, yəni 5 ayədir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. bu İqra sözü ilə Peyğəmbər olub, ə və eyəl müddəssir kum fa anzir ayəsi nə peyğəmbər olmuş, elçi olmuş, elçi olmuş. Və peyğəmbər səsələm bu ayən artıq onun ə, açıq aşkar peyğəmbərlik, yəni mərhələsi, dövrü, yəni başlayır. ثم البيغمبر صلى الله عليه وسلم رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلة فقال زملوني زملوني فزملو حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي Və Ayşar adlanan qeyd edir ki, e, Peyğəmbər (s.ə.s) ilə artıq bu ailəri heçdən sonra çıxır gəlir Xadijə (r.a.)-nın yanına və deyir onun qalbi artıq başlayır ora bağlıntısı olmağa. Və gəlir Xadijə (r.a.)-nın yanına deyir məni, məni örtün, məni örtün, məni örtün. Və e, O qədər e, peyğəmbər suna soyuq tər axır ki, hətta peyğəmbər səsəm üstünə başqa bütün e, nə evdə nə var da yorğan, döşəkdən atırlar, peyğəmbər səm üstünə örtürlər və sonra e, peyğəmbər suna həmin bu həyecan, bu qorxu, bu gedəndən sonra o Ayşə, e, Xadijə rəziyallahu anha olan əhfəlatı danışır və deyir ki, artıq öz nəfsimə, yəni qorxuram, nəfsimə görə qorxuram və burada e, xəşit, yəni qorxuram sözündə İbn Həcə Rəhmə Allah qeyd edir ki, bu qorxuram sözündədir, şərhçilər 12 dənə rəy gətiriblər. Yəni, nədən qorxudur Peyğəməzəm özündən? Deyir, əvvallı ona görə ki, onu təqzib eləyərlər. Yəni artıq bunu təkcib edə bilərlər. Və ya hətta onu cünunluqda deyirlər ki, bunda məcnunluq var. Və ya təki peyğəmbər əsasən elə hiss edə bilərdi ki, bu sehrbazların əməlidir, bu nə olub? Və ya təki xəstə ola bilərdi. Və ya təki da xəstəlik davamlı ola bilərdi. Və ya hətta ki, artıq ona verilən bu peyğəmbərlik yükünü daşıya bilməz. Və bu təxminən 12 dənə rəy gətirib bin Həcər ki, bu barədə şərhçilər 12 rəyə, yəni ayrılır. Və e Deyir ki, Xədicə radiyyələn deyir ki, artıq mən öz nəfismə qorxuram. Fəqalət ləhu xədicətu, kəllə Vallahi mə yəhəzun qalla əbədən. Xədicə radiyyələn deyir ki, vəllahi heç vaxt əslə ola bilməz, Allah subhanda səni darda qoymaz. İnneqələtəslu rəhimə, sən deyir ki, Qohu məqrabanın arasını yaxşılaşdırırsan, yəni sən qohu məqraba arası tutansan, qohu məqrabanın arasını kəsmirsən. Və təhəmülül kələ, sən deyir, borc sahibi olanlara köməkliysən, çətin olanların yükünü götürürsən. Və təqsibül mədum və sən deyir, olmayan insanlar üçün nəsə qazandırmağa çalışırsan, onların xeyri üçün yəni çalışırsan. Və təqriyod deyib və sən deyir, e, qonağı yola salansan, yəni qonağı sən e, qonaqlı, qonaqlı vermədən yola salmarsan. Və tu'inu alə nəvəib-ül-həq və deyirsən, haqq sahibərinin, e, haqqlarının sattırılmasında yardım edənsən. Yəni, sen, haqqın yerdə qalmasını qoymarsən. Fəntaləqəd bihi xadīcatu, həttə etəd bihi vərəqəd ibn-nufəl, ibn-əsəd, ibn-əbdül-üzzə, <gülüyor> ibn-əmmi xadīcətə və kənə imran qattana sıra fil cəhiliyyə və ə, Xadicə rəziyallahu anha peyğəmbər sallalləyhə və səlləmə, yəni bu cür, yəni təsəlli verməklə artıq yəni peyğəmbər sallalləyhə və bildirir ki, yəni, ey Məhəmməd, yəni sən o cür fikirləşmək ilə ki, sənin Rəbbin səni çətində qoyacaq, səni bu cür çətinliyə qoyacaq. Əsla sən bütün nə xeyir işlər varsa qomçuluq barəsində, haqq sahibləri barəsində, qonaqlıq barəsində, insanların haqlarının qaytarılması barəsində, insanlar yardım var. Yəni, həmən dövrdə ərəb ictimaiyyətində olan bütün nə xeyir haq, əməllər var, isə, ya Muhammed hamısı onların səndə var. Yəni, sən sadiqsən, sən, sən düzün adam kim bilir emanətlərin sənə tapışdırılması və, və s. yəni bu cür sifətlərə malik olan insan Allah Subhanahu onu yəni darda qoymaz. Və inşallah e, bu yünü yəni bu qədər kifat edər çünki vaxtına vaxtında az qalır və gələndə də inşallah Allahın izni ilə davam edəyərik və düzün Allah bəli sallı Muhammədun və aləyin.